Ледь похитуючись, Фернандель подався на кухню готувати каву. А я ще якийсь час перебувала в летаргічному заціпенінні, намагаючись перебороти цей стан. Зрештою, опанувала себе, зняла з шиї розкисердольків, склянок, кісток і поклала на широкому березовому поліні, що правило за стіл. Потім зняла із зап'ястка лівої руки золоті браслети, помилувалася майстерною роботи морськими кіньми на їхніх кінчиках та й поклала поряд із бусами. І щойно я вступила в коридор, як із кухні долинув голос господаря. Ви зібралися додому і навіть не хочете попрощатися? До побачення, мовила я. Ви не вийдете, засміявся на кухні невидимий Фернандель. Я передбачливо замкнув двері. Так що питимемо каву, ще хвилинку зачекайте. Але ж пізно, скрикнула я. Мені пора додому. Прекрасна скіф'янко. Уважно подивіться перед собою на стіну. Бачите в колчані почок стріл із бронзовими наконечниками. Бачу, повірте на слово, що в мене є і камінний меч у золотій оправі. Не вірите? вірю. А ще повірите, що в мене є і залізний меч із золотим руків'ям. Вірите? Вірю. Значить, у мене є чим захищати своє житло, щоб ізвідси ніхто не вирвався. В його голосі, що долина віскухні кухні лунала неприхована погроза. Я ж не напасниця. Навіщо стільки зброї проти мене? Ви вже забули, що ми звершили стародавній скіфський обряд побратимства. Я ваша сестра, а ви мій брат. Із кухні долинув густий, угоркотливий сміх, у якому лунало торжество сили, дивовижна, непереборна зверхність, які не винищували нічого. Злостячись, я повернулася до кімнати, що нагадувала заставлену ритуальними предметами поховальну камеру. Нічна прохолода остудила голову, потроху повертаючи ясність думок, чого я опинилася у цьому чужому житлі. Що привело мене сюди після низки сьогоднішніх учорашніх, позавчорашніх пригод, від яких я досі не отямилася? Невже оця химерна зустріч пригоди з Фернанделем лише розпочалася і ще матиме продовження, яке передбачити неможливо? І я здригнулася від цього припущення і зважилася переступити на балкон сусідньої квартири. Це бажання появилося несподівано. Я скорилася йому вмить і міцно, тримаючи обома руками за фанеру між балконами, спершу перенесла праву ногу, намацавши правою ногою надійну опору, не відриваючи руками від передгородки, з острахом перенесла і ліву ногу. На моє щастя, балконні двері були піввідчинені. Затамувавши потих, тремтячи від недобрих перечуттів через щелину в балковних на півчинених дверях я зазирнула до кімнати. В кімнаті панував глухий морок. Тоді я ледь відхилила двері і переступила поріг, намагаючись вступати навшпиньки. Двері з кімнати означувалися ліворуч, і я, не розглядаючись, сквапно відчуваючи поповзучих від страху по спині мурахах, ступила крок, другий, водночас прислухаючись, намагаючись уловити будь-який Підозрілий звук. Зненацька спалахнуло світло нічника на тумбочці, і я відчула, що хтось ухопив мене за руку. Я стрималася, щоб не закричати від розпачу, і спершу побачила жулаву волохату руку, яка чіпко вп'ялася в пальцями в мою руку, а вже потім кисляво-жовте довгообразе обличчя чоловіка, що лежав на дивані, накритий ковтрою до грудей. Поміж чорних вусів та чорної бороди губи видавалися неймовірно червоними. «Ти звідки?» – пошепки запитав Бородань. Я мовчала, намагаючись висмикнути руку, проте спробую висмикнути залізної пастки. «Ти з якого балкону спустилася?» Я дивилася у його багряно-криваві очі. «Ти отак шастаєш по чужих квартирах?» У мене розімкнулися густа, і я прошепотіла. Я не шастую по чужих квартирах. То звідки ж ти з'явилася у моїй квартирі? Я тікаю. Ти тікаєш? Тікаєш? А може бігаєш по чужих квартирах? Як не соромно? Зірвався осуд із моїх уст. Я не бігаю по чужих квартирах. Я тікаю з сусіднього балкона, з сусідньої квартири.